Одні ми тут із старожилів лишилися. То все, городяни будуються. Землю всю скупили. Продамось і я свій клапоть під дачу комусь. Детектив присів на лаву біля груботесаного столу, розкрив дипломата і почав викладати з нього хлібину, дві пляшки молока, консерви, шмат вареної ковбаси. «Тут я вам продуктів трохи приніс». «Може, чай поставити?» «Ой, синку, та газ у мене давно скінчився!» «Електроплитка, правда, була! Якщо Гриша не продав, у сінях, за дверима, пошукай!» Електроплитки не було. Втім, у помешканні взагалі було майже порожньо. Окрім столу, старої лави та двох старих металевих ліжок, принесених швидше всього зі звалища, погляду не було за що зачепитися. Ні посуду, якщо не рахувати погнутого відра з водою та металевого кухля, ні одягу, ні взуття. Максим нарізав хліба, відкрив пляшку з молоком, подав господарці хати пустки. Тримтячими руками жінка взяла хліб, молоко, і в куточках її засмучених очей з'явилися сльози. «Бог тобі віддячить, чоловіче добрий!» Поки бабуся сьорбала молоко та намагалася прожувати беззубим ротом хліб, Кари роздумував, як приступити до розмови. «То ти приятель Гриші? Так не схоже!» Бабця закінчила їсти і подобрілими очима розглядала гостя. «Ні, я не знав Григорія, але хочу, щоб ви мені розповіли про нього». Ой, розказувати синку нічого. Пропав Гриша. Мак його клятий згубив. Трави всякі. Наркоманом став. Від маку й помер, кажуть». Більше вколов собі там чогось і помер. А я нічого не знаю. Усе з хати виніс. Продавав чи міняв на соломку. Красти почав. Кажуть, грабував перехожих, по квартирах лазив. Так він нічого, тихий, добрий. А як почне його зсередини пекти та викручувати... Ой, скаженіє, кидається шукати соломку цю, чи медикаменти там всякі, таблетки. Йому вже все одно було, навіть гуталін мазав на хліб. Ой, боже, боже, чому ти мене ще на світі тримаєш? Син був лівшею? «Ліворукий був Гриша, ліворукий!» «З дитинства все в ліву норови ухопити!» «Прив'язувала я було руку, нічого не помогло!» «Так і став ліворуким!» «А ви не помітили за ним в останній час якихось змін?» «Ну, у поведінці, скажімо!» «А він був, роботу найшов!» «Почали йому платити!» Додому навіть гроші приносив. А потім щось там не заладилося. Знову його ламати почало. Як пішов, то вже мертвого принесли. Кажуть, десь там їх кілька знайшли. Кололися вони там чи що? І, мовляв, багато йому кололи. Ну, а серце їй не витримало. А більше я нічого не знаю. Не часто Гриша дома був. Ну, взяти ж тут уже нічого було. Коли гроші були, з дружками приходив. Пиячили, сиділи. За мене забував. Нічим не помагав. Мабуть, це за мої гріхи кару мені таку Господь наслав. Сина пережити. А фотографії, Григорія у вас не збереглося? Ой, та звідки у нас фотографія? Ніколи не фотографувався він. Немає фотографій у мене ніяких. А для чого це вам? Хто ти, чоловіче добрий? Наступним клієнтом був знаменитий у лтавських краях убивця дітей Мокряк. Замовлення було мені незрозумілим. Бо отримав я досьє на мокряка тоді, коли він уже був у руках правосуддя. Не встиг я забути операцію з фінансистом, як дуже скоро звався телефон у моїй машині. «Привіт, снайпери! Я термінова і досить складна робота. Потрійний проти звичайного гонорар. Але виконати – «Обов'язково треба. Дось є і розробка операції у тебе в машині, в дипломатії. Від того, як ти справишся, залежить твоя доля. Не промахнись». Це було проти всіх правил. Телефоном і майже відкритим текстом таких інструкцій мені не видавали. Вочевидь, подумалося мені, трапилося щось непередбачуване. Досьє дійсно вже хтось усунув мені в дипломата. І було воно дуже лаконічним на двох аркушиках. Мені доведеться працювати з дітоубивцею. І все було б зрештою нічого, коли б не одне «але». Мокряк був заарештований. Днями починався судовий процес, а мені належало виконати вирок у перший день його роботи. Фірма пропонувала вчинити замах у залі суду. Але я подумав і вирішив діяти інакше. Ну, власне, досіє мені не було потрібним. Справу Мокряка вже добре знали. Попри всі правила і закони, ще до суду стало відомо, хто протягом року здійснив 13 жорстоких убивств дітей. Злочинця затримали на гарячому і його чотирнадцята жертва залишилася жити. Діяв мокряк грубо, примітивно, в стані алкогольного сп'яніння, і диво-дивуюся, чому його так довго не могла упіймати міліція. Це був малесенького зросту, миршавий із зморщеним сірим обличчям чоловічок, деградуючи алкоголік з маніакальними нахилами. Мені й дотепер не зрозуміло, навіщо була потрібна фірмі його смерть, коли вона й так чекала його за вироком суду. Ви знаєте, де міститься Лтавський обласний суд? У центрі міста, на тихій вуличці, будиночок з незручним двориком, незручним насамперед для моєї роботи. Поруч ні новобудови, ні дерев. Підсудних. Завозять майже під самісінькі двері. Ведуть під руки два охоронці. Четверо конвоїрів зирять на всі боки. Не підступишся. З натовпу стріляти. Загинути. В залі суду.